Halljunk szót Uraim! Az új párt az Isten éltesse, hogy mához egy évre jöhessünk keresztelőre. Az öröm is minden jót kívánok, de csak akkor, amikor kapáltok. Násznagy urunknak életkedvet, a lányoknak nálam hálni ügyesebbet. Kedves vendégek, ugye erre most táncolunk egyet.